аби скоріше стало завтра. 16 травня 2009 року в нотаріальній конторі на Печерську каша зварилася. Пан Голобородько приволік кволу маму, ну як же ж без неї. Мама власниця і квартири, і колишнього будинку побуту. Полковник Баклан так міцно тримав немалий кейс, ніби всередині ота горизвісна червона кнопка. Марта демонструвала товариству оптимістичну усмішку, спиралась на лікоть Макара і все перепитувала. «Ти паспорт не забув?» Він видавався дещо збентеженим. Уважно слухав нотаріуса. Без емоційного – як звук на одній ноті – лисого чоловіка в окулярах. Нотаріус швидко перевірив документи, підготував свої. Договір купівлі-продажу на квартиру, свідчення про передання акцій Есфірі від громадянки Голобородько Г.Г. до громадянина Макарова О.М. Відклав папери, підвівся. «Залишаю вас. Розраховуйтеся», – сказав. «Як закінчите, покличте мене. Тут є апарат для перевірки купюр. Якщо виникне потреба, прошу. Після повного розрахунку поставити підписи, зареєструємо угоди, і вони матимуть законну силу». Нотаріус вийшов. Марта видихнула. Виклала на стіл пакет. 400 тисяч гривень, пояснила коротко. 100 тисяч квартира, 300 Сфір. Тут у доларах 50 тисяч. "Сергію, що це?" злякалася Ганна Григорівна Голобородько. "Усе в порядку, Матусю." Американський громадянин хвилювався. Це тільки офіційна частина. Поклади до своєї сумки. Полковник Баклан зітхнув із прикрістю. Мовляв, що тут незрозумілого? Поставив на стіл чималий кейс. Відкрив. Затиснута банківськими упаковками з доларами, у кейсі зеленіла пляшка шампанського. «Відзначимо?» – всміхнувся. Поставив пляшку на стіл. Підсунув кейс Голобородьку. «Рахуйте! Рівно 730 тисяч доларів США!» Макар очманів. «Що? Йому ж не почулося! 730 тисяч баксів! І ще 50, 000, що дала Марта!» Затамував подих. Ззиркнув на Марту. Коханка ледь помітно хитала головою. Ні слова, ні жесту. Мовчи, прочитав по очах. Американський громадянин години зотри рахував і перераховував бакси. Врешті склав у кейс. Даруйте за затримку. Все, я закінчив. Марта покликала нотаріуса. Ганна Григорівна, Макар і Баклан поставили підписи на своїх документах. Бакланові – квартира, Макарові – есфір. Поки нотаріус реєстрував угоди, Баклан оперативно відкоркував шампанське. Хай вам щастить за океаном! Здоров'я, удачі. Дякуємо, розчулилася старенька. Е, мені ще в банк. Пан Голубородько тепер так же міцно тримав кейс, як баклан до того. Е, ні, таку угоду треба обмити. А то не пощастить, вів баклан своє. За декілька хвилин повернусь і обов'язково... Голубородько вже йшов до дверей. «Зачекайте, куди ж ви сам з такими грошима?» Баклан відсунув бокал. «Ми вас проводимо, так, Олександре?» «Безумовно», – на автоматі кинув Макар. Американський громадянин вийшов першим. До банку в сусідньому будинку метрів п'ятдесят, не більше. Ошелешений механік – Сунув у слід за бакланом. Ще переварював несподіваний поворот з ціною питання. Коли раптом почув, як зойкнув полковник. «Мать вашу!» Підняв очі. Американський громадянин лежав на землі. Від нього геть бігли троє непоказних та, певно, вельми тренованих молодиків. Швидко мчали. Один міцно тримав у руці кейс. Макар смикнувся, відштовхнув баклана і раптом кинувся вслід. Позаду волав Голобородько. Полковник кричав у мобільний «Терміново! Підняти всіх! Пограбування!» А механік і сам не розумів, що робить. «Якого біса!» Біг чуплявся очима за міцні спини покидьків, аж поки за рогом вони раптом не розділилися. Один побіг ліворуч, другий праворуч, а той головний, третій із кейсом, раптом зупинився біля непримітної іномарки з брудними номерами, закинув у салон кейс, сам пірнув у підворіття. Іномарка зірвалася з місця. Мить і... «Чао!» Захеканий механік стояв посеред метушливої вулиці. Почервонів до скронь, ніби у чомусь винен. І що тепер? Усе не дійсне? Усі ті хвилювання, сподівання, мрії? Ха, суки! Ноги назад не несли. Притулився до дерева. Закурив. «Блін!» «І що тепер?» І з відповіддю уже спішила добра Марта. Дзвонила на мобільний настирливо. «Ало!» «Сашко, документи на фабрику при тобі?» Голос Марти тремтів від нездорового збудження. «Так. Їдь, любий!» «Куди?» «Куди завгодно!» Не повертайся сюди, до нотаріуса. Тут міліція, швидка, не треба. Моя автівка там лишилася. То нічого. Додому поки не повертайся. Візьми таксі, поїдь за місто. Відпочинь трохи. Такий важкий день. Але будь на зв'язку. Я зателефоную, коли тут усе. Марта замовкла. І раптом сказала... «Вітаю, любий! Тепер ти власник фабрики «Есфір»!» Макар відімкнув виклик, намацав у внутрішній кишені піджака згорнуті в трубочку документи. «А чому вона не спитала, де я і що зі мною?» – прошепотів підозріло. «Зеркну на годинник. Пів на третю». І куди мені пхатися? На третю дня швидка доправила Ганну Григорівну Голобородько Уже продану квартиру на розі Саксаганського і Горького Старенька на відріз відмовилася від лікарні Вдома сина чекатиму Сергій Голобородько на ту годину сидів наопроти круглощокого міліцейського майора з пропитими кролячими очима. Тримтів від усе більшого жаху. На столі майора лежала мамина сумка з 50 тисячами доларів і документами на продаж квартири й акцій фабрики «Есфір». «Щось я не розумію», – тягнув волинку майор. Що у вас украли? За документами вам повинні були заплатити 50 тисяч доларів. Ну, ось вони. А звідки виникли якісь міфічні 730 тисяч? Американського громадянина невтримно несло в глухий кут. Та він ще не розумів. Ну, Може... Може, це порушення я не вельми обізнаний у законах України, але готовий відповідати. Квартиру і акції мама продала за 780 тисяч доларів. Меншу частину оформили, так би мовити, офіційно, а більшу... А, зрозуміло, кивнув майор, байдуже потягся до телефону на столі. Середа, у мене твій клієнт. Забирай. Куди ви дзвоните? Що відбувається? Економічні злочини розслідує Середа і його хлопці. Я не злочинець? Ну, звісно. А хто намагався державу на податках обдурити? Я готовий. Ти йди. Майор раптом піднявся, пішов до дверей, відчинив. «Давай! Твоєї вини немає! А за матінкою твоєю хлопці середи самі підійдуть. «Що ж це вона? Сама п'ятами накивала!» «Та Бога ради! А на що країну обдирати?» «Ні-ні, маму не можна турбувати! Мама тільки одужала!» «Прошу, вона навіть не знала. Я сам. Мені порадили певні люди. Я ж не знав. Полковник Баклан може підтвердити». Мовчати, майор почервонів. Хижо зиркнув на американського громадянина. «Не раджу прізвищами розкидатися. Ви тут того базар фільтруйте. У нас тут...» Тітка з факелом шлях не освітлює. Дійшло? До Голубородька дійшло ближче до ранку наступного дня. У кабінеті полковника середи, що він увесь гламур і розкіш світу від годинника до відполірованих нігтів, незадурно ж на економічних злочинах сидить. Пояснив популярно, за приховування доходів від оподаткування Голобородьковій мамі світить не один і не два роки за ґратами. Арештуємо її сьогодні ж. Невже немає інших варіантів, прошепотів приголомшений син. Заяву забираєте і швидко вимітаєтеся з країни. «Віддайте! Віддайте мою заяву!» Американський громадянин згас. «Вільні?» «Ваші колеги документи конфіскували і мамину сумку з грошима!» Середа поклав перед Голобородьком документи. «А мамина сумка?» – наважився бідаха. Речовий доказ. Чого? Злочину. Якого? Я ж забираю заяву. Мене ніхто не грабував, я помилився. Процедура. Напишіть заяву, ми її розглянемо. А чому я повинен вірити вам на слово? Особисто я ніякої сумки з грошима не бачив. А може, вона вам наснилася, як і ті тисячі? Але ж ваш колега... Процедура! Так у мене літак за п'ять годин. Середа розвів руками. Так чого ви й досі тут? Будьте ж людиною, віддайте хоч п'ятдесят тисяч, щоб мамині сумці були. Середа скривився з прикрістю. Нахилився до американського громадянина. «Блін! Мужик, ти притямі? У тебе майже мільйон украли, а ти мені тут про якісь 50 тисяч белькочеш. Тікай! Руки в ноги і нема! До тебе не дійшло? Не вивезеш матінку злодюжку сьогодні ж, завтра передачі носитимеш» якщо сам не сядеш. 17 травня в аеропорту Бориспіль за втівки з затемненим склом полковник Баклан і Марта спостерігали за літаком, що саме набирав висоту. У Баклана задзеленчав мобільний. «Відлетіли?» «Добре». «Здиміли», – сказав Марті. Слава Богу, перехрестилася, і рука не відсохла. Ох і важка доба була. Добре, що сьогодні неділя. Хоч відісплюся. Зачекай, лялечко. Давай вже до кінця справу доведемо, потому і відпочинеш. А що, є питання? Так. Куди поділися мої сто тисяч гривень? Марта й оком не моргнула. Уся схема як на долоні. 500 тисяч гривень дав Баклан. 400 з них поміняли на 50 тисяч доларів. Вони пішли на оплату офіційної частини угод. Ще вночі люди полковника повернули начальнику пакет із цими грошима, що були в сумачці Голобородькової матері. Усі 50 тисяч доларів. Найвідповідальнішу частину плану на себе теж узяв баклан. У конкретних людей позичив 730 тисяч справжніх баксів на один день. Його ж люди зустріли Голобородька біля нотаріальної контори. Полковник навіть зарані повернув валюту позичальнику. Поки колеги зажахували американського громадянина. Пане полковнику, вам квартира розкішна у центрі міста, фактично за сто тисяч гривень дісталася. Подякували би Марті, а не питали дурне, обурилася. Ясність люблю. Де гроші? уївся баклан. «А ви думаєте, отака копійчана залишкова вартість і вашої квартири і фабрики нічого не коштує?» «Довелося платити», – збрехала Марта, хоч за все те платив Голубородько. «Та добре, лялечко, добре. Не гони хвилю. Просто запитав. Нормально спрацювали?» «Цілком», – стримано кивнула Марта а подумки аж верещала від захвату. В результаті карколомного, вкрай небезпечного і ризикованого плану коханому Сашкові фабрика дісталася безплатно. Ані копійки Марта не витратила, ще й наварила. Сто тисяч гривень від бакланових грошей віджувала. Від Сашка Розписку має. Винен їй 300 тисяч гривень. Фантастика! Тепер Сашко фабрикою керуватиме, не мулятиме очі Сердюкові, Рома Шиллер не коситиме, ніхто про їхню любов незбагненно не здогадається. А кохатись у Мартиних апартаментах будуть. скону. Який же неймовірний збіг! Доля! Не було би в Голобородьків ще й квартири до фабрики, Марта тоді би і не знала, яким пряником баклана в справу заманити. Доля! – прошепотіла фанатично. Тільки би цей Голобородько з Америки нам привіт не передав. Маячня! – відмахнувся полковник. Йому зараз є про що думати. «Про що?» – насторожилася Марта. «Маму хай підтримує!» Полковник уважно глянув на Марту. «А ти про що подумала?» Годиною пізніше на буртілі літака, що ніс маму і сина Голобородьків геть з України, сталася надзвичайна пригода – Пан Сергій сидів поряд із тьмяною, слабкою Ганною Григорівною. Настирливо й оптимістично переповідав, як київська міліція упіймала грабіжників, як йому надали автівку й охорону, аби він міг покласти в банк усі гроші до копійки, навіть оті 50 тисяч із маминої сумки. А потім йому довелося бути присутнім, на допиті злочинців. І він мусив це зробити. Він же бачив їхнє обличчя. Його свідчення важать багато. Він виконав свій громадянський обов'язок, щоб сьогодні залишити Україну з легким серцем. При слові «серце» пан Сергій Замовк, по-дитячому перелякано глянув на маму і упав у прохід. Просто під струнки ніжки стюардеси. «Зупинка серця», констатував пасажир, що назвався лікарем, і першим підхопився з крісла від крику старенької голобородькової мами. Полковник Баклан і Марта і гадки не мали. Тривога відміняється. Привіту за океану Можна не боятися. А від фабрики тхнуло. До чорної ночі, доби 16 травня, Макар просидів у ресторанчику на набережній, в районі Подолу. Усе прокручував і прокручував події дня. Знову і знову діставав із внутрішньої кишені піджака Угоду про продаж акції. Вчитувався. Велів собі радіти. Чувак, блін, ти в шоколаді. Та від фабрики тхнуло. І механік навіть замовив собі текіли, аби прочистити мізки, бо сподівався, то від Дніпра несе. Та несло, а від фабрики. Ну, макар же не з-за океану і не з конопель, розклав подію на складові, на раз-два. Есфір тягла на півмільйона баксів. Якимось неймовірним шляхом Мартії Баклану вдалося схилити Голобородьків до офіційного продажу за копійки. Ну, звична річ. Свого часу Макарові батьки продавали бабусину хату на Кінбурнській косі. Так за документами виходило, аж нічого та хата зі шматком землі в заповідній зоні не коштувала. А насправді не усі так роблять. От тільки не усім бакси за кордон вивозити. Цікаво а хто витяг зі своєї схованки 730 тисяч баксів? Баклан чи Марта? У Марти стільки є? Вони знали, знали, що ті гроші ні за яких умов не потраплять до голубородькових рук. Марта прокололася. Напередодні події Взяла в нього розписку на 300 тисяч гривень. Рівно стільки, скільки фабрика коштувала за документами. А мала би... Ох Марта! Вразився. Марта ніби тільки й чекала згадки про себе. Зателефонувала близько півночі. «Сашко!» Не зустрінемося. Їдь додому, любий. Не чекай. Певно, тільки на ранок повернуся. Я хочу бачити тебе раніше, сонце, – несподівано агресивно відповів Макар. Розпитати хотілося з пристрастю, і з мордуванням, і виламуванням рук. Він знав більше, ніж вона сподівалася. Справи не відпускають. Урвала зв'язок. Макар допив текіло і викликав таксі. На Печерськ, кинув водієві. Спочатку зупинив біля нотаріальної контори. Ніби тут повинно було лишитися хоч щось, щоби нагадувало про злочин при білому дні. Вийшов з таксі. Озернувся злодійкувато. Геть нікого? І нічого? Тільки його кіа на парковці скніє. Скущив, гиркнув бродячий пес. П'яна компанія. Усе ближче. Поїхали. А от і фабрика. Його фабрика. Він був тут лише раз. Ганна Григорівна Голобородько сьогодні в день у нотеріуса сказали йому, поки пан Сергій рахував бакси. «Завтра, Олександр Миколайовичу, я обов'язково представлю вас колективу». «Завтра неділя?» – знизу плечима Макар. «Знаю». «Та завтра вся Есфір збереться на фабриці», – всміхнулася старенька. «Я влаштовую прощальний бенкет. Прямо перед відльотом. Раніше не вийшло. А тепер як?» І Марта вештається не розпитати. «Йому на яку годину ранку до фабрики підходити?» Стояв... Навпроти парадного входу, дивився на темний куб будівлі, сердився, не тхне. Просто навкруги повний нічір. А я до чого? Мені про своє думати. Блін, то в мене є своє? Чи як? До апартаментів біля цирку дістався по першій Упав у крісло, поклав на стіл перед собою документи Есфірі. Бабця завтра краще не приходила, пробурмотів напружено і раптом упіймав себе на тому, що співчуття до голобородьків тане, тане. Згадав як з дуру побіг за грабіжниками вслід. слід. йо Глядь увесь план не зруйнував, подумав ошелешено, ніби й справді міг наздогнати тренованих молодиків. Розгубився. Здивувався власним думкам. Що серце заспокоїть? Марта ризикувала заради мене прошепотів упевнено, потяг за ланцюжок. Отак, так, Марта ризикувала всім. Та що ті голобородьки? Певно загнули ціну, за що їй поплатилися. А от Марта? Та й баклан. Якби план зірвався, то по Марті і полковнику можна було би замовляти поминальну. А «Цікаво, а що шиють на моїй фабриці?» – відкинувся в кріслі. Та більш актуальна думка висмикнула, погнала до ноутбука. До вранішньої зорі Саня Макаров читав в інтернеті про принципи організації відкритих акціонерних товариств. Його есфір починалася з абревіатури «ВАТ» а коли сонце зійшло, помчав до нотаріальної контори по Кіа. Триумфальна поява нового хазяїна на фабриці без автівки здавалася нелогічною. У неділю вранці власне майно зустріло механіка запахом оселеця і цибулі. Гарячою здобою – і холодними підозріливими поглядами двадцятьох жінок і трьох немолодих чоловіків, що вони всі товклися біля накритого столу в просторій кімнаті, більше схожий на червоний куток радянських часів. А Ганна Григорівна де? Замість здресті обурено вигукнула пишна швачка років сорока з явними ознаками неформального лідера.